Of stik 97, Joosefse woorde oor die drie vastende priesters, die nederigheid van die nieuwe huisgenoot en haar aanneming dier Joosef, die sien en vreegte van die kynkie Yahshua. Die sien van Joosef het dadelijk uitgegaan en die middagete ingebring, maar Joosef sê, wat is dit met ons drietal? Sal hulle die middagete saam met ons nittig, of wil hulle vandag miskien liewers in hulle eie kamer eet? Gaan eers en vraag daarna, dan sal dit gebeur soos hulle dit die beste wil hee. En die seens het gegaan en dit aan die drie gevra. Hulle het echte niks gesê nie, maar hulle het aan die seens beduie, dat hulle voor soms ondergang niks sou sê en niks tot hulle self sou neem nie, nog spuis, nog drank. Dit die die seens aan Jozef meegedeel en Jozef was daarmee tevrede. As die drie daarvan een gewetenszaak gemaakt het, sou ons tegen hulle sondag om hulle te beled, om aan hulle gelofte getrouw te wees. Laat ons nou daarom in die naam van die meester aan tafel gaan en dankbaar tot ons neem wat Elohim aan ons gegee het. Die sogenaamde vrou sê echter, O meester van hierdie huis, ees te goed en ek is nie waardig nie, daarom is ek nie werd om aan die tafel te eet nie in die gang van die huis sal ek dankbaar eet, wat jy goed uit my sal gee. Bovendien is my kleren ook te gehavend, en my ongewaste lichaam, sekerlik nie passend vir die tafel van 'n meester soos jy nie. Maar Jozef sê aan sy seens, gaan haal vier groot kruike water, en sê dit in die sy kamerkie van Miriam. Jy, my vrou, was haar, kam haar haar, en trek jou beste kleren vir haar aan, en as sy mooi, voortreflik en feestelik aangetrek is, bring haar dan hierheen, sodat sy sonder skroom met ons die middag eten kan nuttig. Binnen half uur was aan die wil van Jozef voldoen, en jyltemaal skoon het daar nou, in plaas van die vrou, in lieflike, skuchter en uitermate dankbare muisje gestaan, op wie alleen nog die spore te sien was van haar vroere verdriet. Sy was volgens haar gelaadstrekke van grootskoonheid, en in haar oe was daar een diepe nederigheid, maar ook een diepe liefde. Jozef het nou in rechte vreegte ondervind in hierdie kind en gesê, O meester, ek dank u dat u my daartoe uitverkies het om hierdie arme te redt. In die mees naam wil ek haar as volle dochter aanheem. En terwijl hy om tot sy seens gewend het, het hy gesê, kyk na jylle arme sister en begroet haar soos broers te doen. Die seens van Joosef het het met groot vreugde gedoen, en slotte het die kyntie ook gesê, soos ook deur jylle is sy ook deur my aangeneem. Dit is ‘n goeie werk, en verskaf baie vreugde aan my. To die meisie die kankie so praat, was hy verbaas en het gesê, O, wat een wonder is dit? Hoe kan hierdie kankie dan praatjes in ou?